Ik ben niet zo schuldig. Ik Ja, oder wie schaut's aus? Ha? Du, Marold, machst du jetzt weiter? Ja, wir sind noch nicht am Ende von der 11. Radiojahre-Warniote. Nein, nein, wirklich nicht. Nein, das kommen man nicht sagen. Oder? Philipps, jetzt sag du endlich einmal was. Das ist ja jetzt wirklich nicht zum Aushalten. Oder? Versteh's jetzt nicht. Na, ich kann jetzt nicht sein, oder? Also. Hä? Wir? Da kommt jetzt überhaupt nichts, oder? Wir sind jetzt, jetzt, jetzt nichts da. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir haben doch das jetzt Vorhin haben wir das doch alles geklärt, oder? Ja, das würde ich aber auch meinen. Hä? Ja, das haben wir doch geklärt, oder? Wieso? Ja, wir haben vorher doch gesagt, jetzt der Maul macht das jetzt noch zu Ende und dann. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Was was. Der Maul soll das jetzt noch zu Ende machen. Ja, gut, und? Na, ja, und dann ist es ja sowieso. Was ist dann sowieso? Wie? Wie? Was ist sowieso? Ich meine, er soll doch wenigstens die Zeit nutzen, oder? Ja klar, du er doch, oder? Du nutzt es, das ist jetzt überhaupt keine Sache, oder? Ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht. Tut mir leid. Ich verstehe es jetzt nicht, aber soll mir recht sein. Da soll ich nochmal sich da her sitzen und dann geht das schon. und ein paar, nun besser gesagt, zu sagen, drei in der Zahl, drei radio jerban joten ist schon ein Blutstechnik. Man, man hat viel zu Verfügung, aber irgendwann, Kommt mal ein bisschen durcheinander. Jetzt war überhaupt nicht klar, wer er spricht jetzt in welches Mikrofon. Und äh, ja, das ist ja jetzt nicht so interessant für Sie. Das Licht ist jetzt auch schon ausgegangen. Also wir sitzen noch nicht im Dunkeln, aber der Kunsthof, wo wir mit der Radio Jervaniote gelandet sind, der Kunsthof ist jetzt im Dunkel. Da müssen wir eigentlich noch was machen. Also wenn Sie da noch Vorschläge haben, wie wir das noch präsenter machen, was wir die ganze Zeit machen auf der 97.5, gell? Aber wenn Leute vorbeigehen, die nicht wissen, dass jetzt das, was im Kunsthof ist, nichts mit der Hochschule zu tun hat und auch nicht das neue Büro von den Dozenten, sondern der elektromagnetische Sommer. Gut, man kann große Schilder aufhängen, aber da hängen ja so viele Schütteln an, Das ist ja praktisch das Hochschul- oder das Gestaltungsareal. Dann sagt man wieder, das ist aber irgendwas von der Gestaltung. Tut mir sehr leid. Aber wir werden das gemeinsam durchstehen. Und irgendwann ist es dann vorbei und dann gibt es keinen einzigen Husten mehr. Dann geht es einfach wieder ganz akkurat, ohne einen Räusperer, so wie es sein soll. Bei den Schildern waren wir. Also wenn man jetzt da so ein Schild aufhängt, das allein... Sagt ja auch noch nichts. Also, man muss einen Hinweis machen. Und der Kunsthof ist ja praktisch zweiteilig. Es gibt einen vorderen Teil, da ist die Radio Jerewan Jot, und es gibt einen rückwärtigen Teil. Da spielt die Musik vom Johnny Hedin der, weil ihn selber sieht man ja nicht. Und die Installation vom Knut Aufermann ist da zu sehen. Und bald auch wieder zu hören. Nachts, da hört man die Radiowellen das Feedback, die Feedbackwellen sich ergänzen und entzweilen. Also für Vorschläge sind wir dankbar. Genghis Khan Bilder brauchen wir noch. Ein Lampenjungen haben wir halt gekriegt. Als Einstand. Als Einstand oder als regelrechte Ankommen. Wir haben uns also unsere erste Prüfungsstufe, die wir aus der Mongolei mitbekommen haben, praktisch geschafft. Und jetzt müssen wir ein bisschen feiern. Und das Thema und sie hoffentlich mit uns. Übrigens feiern, am Samstag gibt's auch Eine Feier am Hof am Kunsthof, also da sind sie natürlich herzlich eingeladen. Ich glaube, um ah, jetzt geht das Licht wieder an. Siehst du das? Kurzzeitiges Aussetzen, das ist irgendwie komisch bei euch in Zürich. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal so aufgefallen. Letztes, letzten Tag, also gestern, mit anderen Worten auch. Ganz komisch, da ist man mitten in der Sendung, auf einmal setzt es aus. Da denkt man, jetzt fehlt der Strom oder ist zu viel da? Ja, vielleicht, weil es Urlaubszeit ist, da machen sie einen Strom, weiß nicht, werden zu viel gebraucht oder ganz viel, ich weiß es nicht, weil dann die Klimaanlagen wieder an sind. Irgendwas, es gibt Unregelmäßigkeiten. Gut, da steckt man nicht so drin, aber auffällig ist es doch, hätte man nicht gedacht. An den Strom, der aussieht so in Zürich. Vielleicht haben sie das noch nie bemerkt. Das ist ein bisschen so wie mit Erdbeben. Gell? Es gibt Leute, die wohnen in Erdbebengebieten, da gibt es Erdbeben, die die gar nicht mitbekommen. Und andere, die hauen es da schon aus dem Bettenhaus. Also, jetzt bildlich gesprochen. Erdbeben zum Beispiel in der Mongolei, die kennt man auch nicht. Nicht so wirklich. Dafür Kann, kennt man wandernde Wüsten. Austrocknende See in Lopnoa, sage ich da nur. Es ist zum großen Teil in China, aber auch in der Mongolei liegt das Gebiet. Ein riesiger See unterm Sand. Also es gibt ihn praktisch nicht, aber jeder weiß, da ist ein See. Das hat auch so was. Ganz Spezielles, was mit der Gegend da zu tun hat. Jeder weiß es. Aber man sieht ihn nicht. Und es ranken sich Geschichten um den See. Viele Geschichten. Und das mit dem Wasser ist überhaupt, so ist auch in der Mongolei. Da geht man ganz sorgsam damit um, weil man nicht immer findet man einen Tümpel oder eine Quelle. Also muss man aufpassen, also muss man Fähigkeiten dafür entwickeln, Wasser zu finden, zu meinen. Und gut mit dem Wasser umzugehen. Klar, die haben jetzt keine Spielmaschinen, in ihrer Jorte stehen oder Waschmaschinen oder dazu. Die machen das dann doch durchaus noch so, wie man das Kind von früher gab es ja hier früher auch. Gab ja jetzt auch nicht in jedem Zimmer ein Wasser haben, oder? Kennen Sie sich auch noch daran erinnern? Aber dieser See, dieser verschwundene See, wandern dort da. schon unter der Oberfläche von der Gobi wandert er dahin. Das ist schon eine Vorstellung, wenn man sich denkt. Also da ist auch ja der Bodensee, da trägt er ging das ist eine, eine, eine kann ich... Na, nicht, wie wenn jemand wo hinspuckt, das so in, im Größenverhältnis zum Lob. Und der läuft der ist so groß, aber nicht sichtbar, aber trotzdem da.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 Sie hören immer noch die Radio-Jerevan-Jurte. Und wenn man so in seinem neu interpretierten Jurtenzelt mitten in Zürich sitzt, in der Lehmatstraße 44 im Kunsthof, beleuchtet von allerlei technischem Gerät, was man am zum Radiomachen so braucht, Licht. Mit dem Philipsen und Harold, mit dem habe ich jetzt wieder einen Platz tauscht. Wenn man da so sitzt, da denkt man dann da sind vielleicht auch noch andere da. Die auch hier sitzen. Hinter einem, neben einem. Man sieht es nicht, aber man spürt es. Irgendwie hat man so das Gefühl. Ja, die elfte Radio jurte geht schon langsam am Ende zu. Es ist bald zu so weit. Dann hört sie, und dann hört sie. Wieder ein bisschen was vom Feedback von und Auffermann. Und mir, der in unsere Geschichten und Berichte und Klinge aus der fernen Mongolei und anverwandten Ländern und Landschaften und Menschen und Völkern, der wir morgen dann weiterspinnen. Also wieder morgen ab 10 in der Radio Jervaniote. Wenn sie in Zürich sind, dann kommen sie vorbei. Die Adresse habe ich schon gesagt gehabt, die Matchstraße 44. Kommen sie vorbei, trinken einen Kaffee oder schauen einfach an, wie die Radio Jervaniote ausschaut. Vielleicht haben sie eine gewisse Vorstellung wenn zu so hören. Sie sind herzlich willkommen. Und wie jeden Tag, jetzt im elektromagnetischen Sommer bis zum 28. Juli. Ja, ist um 10 Uhr. Wie gesagt, die adjr heute um 12 Uhr. Die Feedbacks hier ist dann mit dem Knut Um 14 Uhr gibt es zwei Stunden mit Johnny Head in der. Johnny, die man nur, also fast nur hört und nie sieht. 16 bis 18 hat die radiäre Warnierte. zu eher, wie möchte man sagen, theoretischen Themen praktisch angegangen, also etwas was uns alle angeht, hat auch was mit dem Nomadentum und dem Sesshaften zu tun. Die Stadtplanung, der öffentliche Raum, wie gestaltet sich was, warum wird es gestaltet? Das alles werden wir an den nächsten Nachmittagen erörtern. Immer in den nachmittäglichen radiäre waren Und dann gibt es abends die, um 18 Uhr, die Johnny Head in the Air Show ab 22 Uhr dann die Nacht Radio Jerevan Jote, wie sie es jetzt gerade auch erlebt haben wenn sie Fragen haben, Kommentare abgeben wollen kommen sie vorbei oder schreiben sie an die radiojerewanjort at gmail.com oder punkt com Jote schreibt sich ganz einfach radio wie radio Erevan ohne J, einfach E-R-I-V-A-N, Erevan, und dann noch J hinten dran, also das englische Wort für Jurte, Y-U-R-T, also in einem Wort schreiben Radio Erevan, J, at gmail.com. Wir daten uns rein und aufs Chinggis Khan Bild warten wir sowieso.